بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد 21/17 ميزو ربيع الثاني 1400 46 ambao ni sawa na tarehe 19 mwezi wa Oktoba mwaka 2024 tukiwa katika chuo kikuu cha chuka katika ho mahadhara ambao ni baada ya salati maghribi biidni asubuhi tulizungumzia kuhusu da'wa salafia na sasa hivi tutazungumzia msingi mmoja katika misingi ya da'wa salafia وطاعة ولاة الأمور kwa heshima kutotoka nje ya taa ya viongozi ni msingi katika misingi ya da'wa salafia kabla sijaingia katika kuizumumzia hii mada napenda nitangulize na utangulizi ufuatayo Allahumma jambo la kwanza ni muhimu tufahamu Kuwa uongozi uongozi katika huli mwangu hakuna anayeweza kumpa yoyote uongozi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo amelizungumza katika kitabu chake aliposema qul illahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء الحمد لله الله وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء Kwenye hii aya iko wazi kuwa anempa mja wake ufalme katika hii ardhi na uongozi katika hii ardhi leadership uongozi watokamana na Allah subhanahu wa ta'ala yake Tuati al mulk man tasha mimman tasha wewe ndio unempa uongozi unayemtaka na kumpokonya uongozi unayemtaka Allah Subhanahu wa ta'ala Na Allah Subhanahu wa ta'ala akizungumzia uongozi katika Qur'ani yote aeleza kuwa uongozi watoka kwake yeye wala si kwa yeyote mwingine Angalia makini yule adui وامتume wa Allah Ibrahim alayhi salam ambaye alikuwa ni mfalme ajulikana kama Namrud Allah subhanahu wa ta'ala sema Alam tara ila alladhi hajjah Ibrahim fi rabbih an ataahu Allah al-mulk لكن الله subhanahu wa ta'ala athibitisha hapa kuwa mimi ndio nimempa ule ufalme an aatahu allah almulk ko allah ndiye aliyempa ule ufalme kadhalika yusuf alayhi ssalatu wassalam walipokuja wazazi wake na ndugu zake baada وايجبت مصر اكسمه المنن هذا من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث الى الشاهد ربي قد اتيتني من الملك كوالم يوسف عليه السلام نني الله سبحانه وتعالى تانا ketika سوره البقره Allah Subhanahu wa ta'ala alipotaka kumleta Adam katika hii ardhi kuandia kiongozi katika hii ardhi akamwambia malaika inni ja'ilun fil ardh khalifa kwa alimjalia Adam kuja hapa katika ardhi kuwa ni kiongozi katika hii ardhi nani ni Allah Subhanahu wa ta'ala na aya zinazozungumzia jambo hili ziko nyingi katika Qur'an Bani israel walipokunda kwa mtume wao kumwambia ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah walipo chaguliwa mfalme mtume wao akamwambia inna allaha qad ba'atha lakum talut malikan allah amekutimilizieni nyinyi talut kuwa ni mfalme wenu qalu anna yakunu lahu al-mulku alayna wa yu'ta yutsa'a min almal vipi atakuwa na ufalme juu yetu na sisi tuna haki zaidi tazama sisi tuna haki zaidi ya kupata uongozi kuliko yeye na hana pesa huyu hana mali qala inna allaha stafahu alaykum kwa alimchagua ni allah subhanahu ta'ala awe ni mfalme juu yetu na kama nilivyotaja aya zinazozungumzia hili jambo ni nyingi katika Qur'ani. Pamoja na kuwa wengi katika Waislamu, usoma hizi aya lakini pengine maana yake ikampita. Labda ni mara ya kwanza wasikia wewe hizi aya lakini kweli ziko kwenye Qur'ani lakini hujawahi kufikiria kitu kama hicho. Lakini huu uongozi huu. Nisikilizeni makini sana. Huu uongozi Allah ameweka njia yake katika huu limwengu katika kuwapa watu viongozi. Bimaana viongozi wao watakuwa kama walivyokuwa wao. Tabia ya kiongozi wenu ni nyinyi mlivyo. Allah Subhanahu ta'ala akalithibitisha hilo katika kitabula, kitabu chake Al-Quran akasema hivi. Wakadhalikan walli ba'dha adh-dhalimin bima kanu yaksubun na hivyo hivyo sisi huwafanya viongozi madhalimu juu ya madhalimu kama wao oppressors wanakuwa juu ya oppressors wale watu ni madhalimu Allahu awachagulia wa zalim amweka juu yao kwa sababu ya madhambi yao wanayoyafanya Firaun kuna mtu hapa hamjui Firaun farao sote tumjua si ndio ametajwa katika Qur'an mara nyingi na uovu waliokuwa nao Allah Subhanahu wa Ta'ala sema fastakhaffa qaumahu fa ataa'u Fir'aun aliwafanya watu wake wajinga na wao wakamfuata wakamti kisha akasema hivi sikiliza hapa mwisho. innahum kanu qauman fasiqin kwa sababu walikuwa ni watu waovu Sheikhul Islam رحمه الله ta'ala katae faida akasema kwa sababu ya uovu wa watu wa Firaun Allah akawasalitishia juu yao nani Firaun na watu wakiwa wema watu wakiwa wazuri wakawaraishius people Allah subhana wa ta'ala juu yao kiongozi mzuri angalia masahaba companions of the prophet radhwanullahi ta'ala alayhim Walivyokuwa ni watu wazuri ni watu wema Allah akawachagulia yule mbora katika wao ambaye nani Abubakar as-Siddiq akamfanya kiongozi juu yao akawatawala Alivyoondoka Abubakar akawachagulia mbora katika wao Umar ibn Khattab radhiallahu anhu Alivyoondoka Omar akawachagulia mbora katika wao Uthman radhiallahu anhu Ali ibn Abi Talib Miaka ikaenda ikaenda kila watu walipobadilika wakawa waovu wakazidishiwa viongozi waovu juu yao mpaka akaja bwana mmoja aitwa Hajjaj ibn Yusuf thakafi thaqafi kama umeshamsikia ibn Yusuf alikuwa ni kiongozi muuaji muovu sana akiua kwa sababu ndogo kabisa na Hajjaj ni tabi'i bimaana ameishi katika asri ambayo baadhi ya maswahaba walikuwa hai aliwaona masahaba yule hajjaji ibn yusuf athqafi alifuatwa na bwana mmoja akamwambia limadha la tasiruna ala sirati abi bakr wa umar kwani nyi viongozi wa sasa hamutaki kufuata mwenendo na njia ya abubakar na umar walikuwa waadilifu kwani nyi kwa mko hivi mtudhulumu mtuua الحجاج بن يوسف الثقفي كممبيه يا البانا تبذروا علينا نتعمر عليكم نيجي كوني كما رايعه وعمر ابو ذر تباذروا يعني كونوا مثل بذر ابو ذر اللي زاهد لا يريد الدنيا ابو ذر اللي كان هاجهنا الدنيا اسمع نيجي كونوا مثل ذر ونا سس تتقوى جوي ينمو وعمر متى na ninyi kueni kama kina budhar. Kwa hivyo uongozi ndio unavokwenda. Watu wakiwa wema, viongozi wao wa wema Watu wakiwa waovu, viongozi wao watakuwa waovu. Haiwezekani si katika hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa watu ni waovu kisha wakee mtu mwema juu yao. Au watu ni wema kisha wakee mtu mwovu juu yao. La. Hikma ya Allah Subhanahu taala na sunna yake aliweka katika huli mwangu watu wema awekea viongozi wema na watu waovu awekea viongozi waovu hili ni jambo muhimu sana lieleweke na ukisoma katika tarehe history utaliona hili jambo wazi katika macho yako kwa kila watu walivyokuwa wabadilika hali yao na viongozi waovu wakiwekewa juu yao huu ni utangulizi ilikuwa nataka ni utangulize ili muelewe jambo la kwanza kabisa kuwa uongozi watoka kwa nani kwa Allah Subhanahu wa ta'ala wallahi nisikilizeni lau kama watu watakuja hapa tuseme nyinyi nyote mkaamua mchamchagua kiongozi ni fulani huyu bwana na Allah hataki huyu mtu aweze kuwa kiongozi hata mkaye kama boxi ya kura hapa moja pale moja pale kisha watu akasema wacha tukije kura yule ambaye kura zake zitakuwa nyingi atakuwa kiongozi ikiwa Allah hataki maboksi maboxierio mwaenza bure tu nyingi. ni Allah ndiye anayetaka yule anayekuwa kiongozi kwa ushahidi hakuna mtu hapa hajui kwaeishapita katika history ya elections si Kenya pekee yake nazungumzia ya dunia nzima kuwa watu wengi walikuwa na mtu fulani wataka wa awe kiongozi. Lakini kukafanywa mambo pale sijui ikapita vipi yule kiongozi akapendulia yule mnayemtarajia akaingia mtu ambaye hamkukutarajia atakuwa kiongozi. Na akiingia pale akafanya dhulma na uovu juu ya watu. Sababu nini? Kila mmoja ajiangalie nafsi yake. Allah Subhanahu wa ta'ala Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wayaafu an kathir msiba wote unaowapata ni kwa kile kilichochuma na kufanya mikono yenu wenyewe sababu ni nyinyi na Allah yawasamehe wa mengi na Allah subhanahu wa ta'ala kuwasalitishia watu viongozi waovu ni kwa sababu ya wao wenyewe uovu wao na ndio akazungumza maneno ya uhakika hayana shaka ndani yake akasema inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru ma bi, ma bi changes begins with me and you change katika mshtama society yaanza na mimi na wewe sisi tukibadilika automatically yule kiongozi watoka wapi kwani kiongozi was one of us siku moja alikuwa ni mmoja katika sisi kisha leo wamekuwa kiongozi sasa ikiwa watu watabadilika na viongozi wao pia watabadilika kuanzia mwanzo mpaka hapa ninapozungumza nafikiri nimequote aya mwanzo mpaka mwisho sio umesikia aya mwanzo mpaka mwisho sijazungumza kitu kwenye akili yangu mimi sio lakini nafsi zetu hazipendi haswa ikiwa yule kiongozi ni dhalimu kwani mimi sahihi siwezi hapa naweza kuwafanya nyinyi hapo nyote mkachemka hata mkapiga takbira. Allahu Akbar hapa sasa hivi mkate umepanda bei Allahu Akbar ah. sima imepanda bei hatukubali very easy Kumanipiletu watu katika kuwapeleka wanavotaka ukiwagusa kwenye tumbo lao lakini ukweli sheria haiji vile unavotaka wewe na mimi sheria ina mfumo wake unaotoka kwa Allah subhana wa Taala Sasa hapa ndio naja katika ili suala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaahudia masahaba na kuambia maneno mazuri sana kabla ya kuondoka duniani katika suala la viongozi Akawaambia watakuja viongozi baada yangu madhalim waovu Hili jambo si kwa hajalisemumza Mtume صلى الله عليه وسلم. Lakini sisi hatutaki kuangalia je, ametuhusuia nini sisi? Leo asubuhi tumesoma hadith ya wasia wa Mtume صلى الله عليه وسلم kwa masahaba. Akawaambia usikum bitakwa Allah wasma'i watta'a limanta amara alaikum wa in kana abdan na wao kumcha Allah, kumwogopa Allah, na kusikiliza na kuwatii viongozi wenu hata akiwa kiongozi wako ni mtumwa, msikilize na umti. Tayib. Je, yule kiongozi akiwa zalim, iwaiba pesa, iwala pesa, maana kile ndiyo jambo mbalo la wao wengi katika watu, sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikawa na ansara na ansar ni watu ambao walimpokea mtume sallallahu alaihi wasallam Madina wakamhami wakasimama na yeye mpaka uislamu ukaenea na bila shaka yule mtu ambaye yeye ndio payonea ndio mnyeji aliyefanya kila kitu kisha aje mtu mwingine amtawale kisha mdhurumu unaonaje ni raisi sana kufanya revolution akasimama nitakubalije we ni mtu wakuja, kisha mimi unifanye hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ansar innakum satarawna ba'di athratan wa amuran tunkirunaha hakika nyinyi mutaona baada yangu watu watajipendelea mali ya umma kwa ajili ya nafsi zao mali ni ya umma wao watajipendelea nafsi zao na mutaona mambo mengi ya makosa kwa wao viongozi wao fa alaykum bis-sam'i na wa usiyani waskilizeni na mwatii fasbiru fanyeni subra hatta talqauni ala al-hawd mpaka mtakapokutana mimi katika haudh siku ya kiyama katika puli ya maji ya mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama mtakutana mimi huko fanyeni subra kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha kuati viongozi Kabla sijaingia katika hilo mwanzo napenda kuweka nukta moja wazi Mara nyingi sisi tukiwaambia watu kuwa usawa ni kukaa kuwati viongozi na kutowapiga vita viongozi watu waweza kufikiria sisi tumtumwa na viongozi eh Mimi mmoja sijui kiongozi yote Si wajui wala hawanijui. na Lau kama tungelikuwa twataka kujulikana sasa hivi ungeona kamera kama kichwa changamia pale imeangalia hivi nyingine hivi kila mali tukaenekeza ili watu watuone. oh mashaallah wale watetia serikali wale la la la sisi tozungumza hili jambo ni dini ya Allah wallahi hii ni dini na ina maslah kwetu sisi na kwa nchi kwa ujumla hakuna khairi katika nchi ambayo haina amani Hivi sasa mmekaa hapa tufanye muhadhara. Lau kama kungenakuwa hakuna amani, tungeza kukaa hivi. Tunasoma sisi. Ibrahim alayhi salatu wassalam alipokuwa muomba Allah subhanahu wa ta'ala, kitu cha kwanza kabisa, asema rabbi j'al hadha albalada amina. Kisha ndioakasema kasema ahla ahlahu mina thamarat. Jambo la kwanza ameomba amani. Kwa sababu hata ukawa na riziki lakini hauna amani huwezi kuliriskia yako vizuri Wewe enda dukani kununua mkate unjui kama utarudi nyumbani salama Kuna raha gani katika nchi kama hiyo Kwa ile amani ni jambo la dharura sana Naangalia ni kitu kimoja hata wale wanaoamrisha watu kuvunja amani akiwa atafutwa na serikali mwanzo yafanya nini Yeye ndo kusema mimi hapa ndo navunja amani nasema hivyo ni wafanyaji sio wakimbia endakotafuta nini utatafuta <laughs> amani yake sio sasa kwanini uivunja amani kisha uende kutafuta amani mimi nazungumza kitu logical mali na kuwa sheria ndio inavyotuamrisha kwa nini wewe wavunja amani kisha ukimbie wenda we kutafuta amani Kwanini nini hiyo hivyo kwa hivyo amani ni kitu muhimu sana katika mshtama wote any society ikiwa kuna amani ndiyo uchumi utakuwa watu wataisoma dini yao watu wataishi vizuri watu wataishi kwa utulivu dini itaenea Mtume sallallahu alaihi sallam aliishi miaka ya vita baina yake na Makuraishi vikapita vita vya Badr vikapita vita vya Uhud vikapita vita vya Khandaq lakini ilivotokea sulhul Hudaybiyah walipoweka mkataba wa amani treaty ya peace baina ya wa waislamu na makuraish mushriki quraish mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile mwaka tu ule mwaka mmoja akaweza kufikisha da'wa kwa wafalme wa nchi mbali, mbali. barua zaandikwa da'wa ya Songea hakuna wakati ambao da'wa ilienea zaidi kama ule wakati wa amani lakini ni wangapi katika watu ambalo hili jambo walifahamu? Narudi hapa. Kumtii kiongozi si katika kila kitu. Utamtii maadamu haja kuamrisha maasiya. Akikuamrisha maasiya katika yale maasiya usimtii. Lakini mambo mengine mazuri endelea kumtii. Hivi mimi napungukiwa na nini? Leo napungukiwa na nini? Nikifika barabarani napeleka gari nikaona taime wa kared si nitasimama maana niki saini simame wengine wapite sio mimi sitaki kut, kutii napita hivyo hivyo nitasababisha nini ajali haupungukiwi na kitu chochote wewe kutii amri kama hii kwa sababu haina madhara na wewe bali ni faida kwa kwa lakini lau kama mfano kiongozi akakwambia wewe sasa nimeamrisha raia wote wanwe pombe wapige mzinga wanwe chembo Usimtii katika hilo usikubali sababu ya ni maasi wala ta'ata limakhluq fi ma'siyati alkhaliq haifai kumtii kiumbe katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala Lakini maadamu lile jambo si maasi ni juu yako wewe kutii na kufuata Na hu ni msingi wa dini Nasema tena si jambo la fikra ya mtu Sheikhul islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maneno asema la ajabu wale wavunjifu amani kwa jina la dini huwa ha maneno hawasomei watu wale wanaovunja amani kwa jina la dini huwa hawawaambii haya maneno Sheikhul Islam asema min min al dallat nusus katika misingi ya dini ambayo yana dalili katika nusus za qur'an na sunna bimaana katika aya za qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam an al-imam al-ja'ir kiongozi dhalimu anayekula pesa za umma anayeuawa watu dhalim al-ja'ir adh-dhalim yu'maru an-nasu wa wala wa yuqatilunahu watu wataamrishwa kufanya subra juu ya kiongozi kama yule fanyeni subra juu ya dhulma yake wala hawaamrishi kumpiga vita kama amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bidhalika fi ghairi hadithin kama alivuamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam hilo katika hadithi nyingi sana Kosi sisi tukizungumzia ili suala, twazungumzia msingi mkubwa katika misingi ya dini. Ambao kupitia msingi huu, tuhafadhi dini yetu na kadhalika tuhafadhi dunia yetu. Leo kuna biashara mbalimbali wame-invest katika hii nchi. Zile investments walizoziweka ndio mfano wa nyinyi wanafunzi mnaosoma vyo vikuu ukimaliza kusoma pengine kuna kampuni fulani wapata kazi pale waenda kufanya kazi yako wapata riski yako kwa njia kama hizo sasa wale ambao huvunja amani hupelekea ule uchumi kudorora kuharibika ule uchumi ikawa watu hawana kazi watu hawana amani riziki ikapungua katika nchi kama ile Mwisho ikawa lazima wagure katika ile sehemu walioko na walikuwa wamekaa na amani kabisa Uislamu ni dini inao katika kuwa na amani kila wakati na wewe soma Qur'an utaona kuwa Subhana Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha Makuraish ile amani aliyowapa kuwa ni katika neema kubwa alizowapa bi ila fi quraish ila fihim rihlatash shitaa was sayf faliya'budu rabb hadhal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf akawatajia katika fadhla zake juu ya maquraish ni kuwapa chakula kutokana na njaa na kadhalika kuwapa amani mana na hofu kwa hivyo msingi huu ni muhimu sana الحسن البصري رحمه الله تعالى كما والله ناها لا يستقيم الدين الا بولاء الامر ديني حيويز kunyoka haiwezi kuwa sawa isipokuwa kwa viongozi wa injaru wa zalamu hata wakiwa والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون يله مambo mazuri katika ile nchi iliyo na viongozi ni bora zaidi kuliko ile mambo wanayofanya wao katika dhulma. Ukipima ile dhulma wanaoifanya na hali ya amani watu wanaoishi na mabiashara yao wafanya na mambo yao ya kidunia enda vizuri na kidini pia utakuta kuwa upande huu una uzito zaidi. Kwa kilichobaki ni watu kufanya subra. Na hapa mtu anaweza kuniambia lakini utafanya subra kama ile kiongozi wetu ni Muislamu. Je, kiongozi wetu akiwa si Muislamu tufanyaje? Nakwambia hivi ikiwa waisoma Qur'an utakuwa bila shaka umeona kisa cha Musa na nani? Na Firaun, sio? Firaun hakuna kiongozi alikuwa muovu mfano wake wala si dhani kama kutatokea kiongozi muovu kama yule nitakupa mfano katika uovu wa Firaun Firaun alitoa amri watoto wachanga wa banu Israili wa kiume wakizaliwa fanyeni wachinjwe kama kuku wachinjwe Kuna kiongozi hapa ashotoka wazi wazi akamrisha hata kama wengine wafanya lakini si hivi Wakasema kuwa askari watu fulani wakizaliwa watoto wao wachinjeni yuko mtu zafa hivi haijatokea Firaun alikuwa mfika pabaya sana firauni alikuwa ni muovu kupita mipaka mpaka kufikia kusema ana rabbukumul a'la mimi ndiye mola wenu mlezi wa juu kabisa mimi ndiye mungu yajiita Firaun. <laughs> Musa alayhi salam pamoja na Harun Allah Subhanahu wa Ta'ala awatumwa mwende akamfanyia da'wa nani? Firaunu. Akaambia maneno haya. Faqula lahu qawlan layyinan. Izhaba ila Firauna innahu tagha. Nendeni kwa Firaunu. Firaun amepita mipaka katika dhulma. Dhulma yake anaoifanya ni kubwa sana. Fakula lahu qawlan layina. lakini mkienda huko mwambieni maneno laini kwa nini wewe hivyo ambio maneno laini ndiyo kwa sababu ni kiongozi kiongozi lugha anozungumziwa si wasawa na mtu mwingine yeye ana uwezo wa kuamrisha we ukafungwa ana uwezo watu wake wakomaliza ana uwezo allah amempa uwezo huo kwa hivyo nendeni kwa Firaun. Kwa nani? Kwa Firaun. Fakula lahu qawlan layina. Sasa kwa mfano, ametokea mtu hapa leo. Akaja mbele yenu. Akaanza kuzungumza, yule raisi, hivi, yule kiongozi ule kadha, yule kiongozi ule hivi. Sisi tutamwambia nini? Usije kutuambia sisi. Nenda kwa nani? Nenda kwa yule kiongozi ukamwambie. Kwa sababu Allah alimwambia Musa na Harun waende kwa Firauni. Hakuambia nendeni mkifika kule, Anzeni kuzungumza kwenye nini? Kwenye mjumuiko ya watu. Mmeona watu wamekaa na nyinyi fungueni bunge la wananchi. Muanze kumzungumza kiongozi. Aa. Nendeni kwa Firauni. Kwake ndani kule. Mkamwambie maneno mazuri laini laalla yatadhakaru au yakhsha huenda akakumbuka karudi nyuma au akaogopa karudi nyuma Musa akaenda kwa Firaun akamlingania Firaun akakataa kuwamini akaendelea kuadhibu banu Israili Banu Israel wakaja kwa Musa alayesallamu wakamwambia Musa udhina min qabli an taatiyana wa min ba'di ma jiitana sisi hatuoni tofauti yoyote. Kabla hujaja hapa ewe hey Musa, sisi tumeudhiwa na Firaun na baada wewe kuje pia Firaun bado yatuua. Amewafanya Banu Israili ni slaves. Kwake yeye wafanya kazi zote ngumu wao. Musa aliwaambia nini watu wake? Qala ya qaumi staeenu billahi wasbiru. Innal ardh lillahi yurithuha man yashau min ibadihi. Enyi watu wangu takeni msaada kwa Allah fanyeni subra Hii ardhi ni ya Allah humfanya kiongozi anayemtaka yeye fanyeni subra Sasa nataka kuuliza Mbona Musa kufanya demonstrations Usije ukaniambia kuwa lakini ile ilikuwa wakati wa Musa sasa wakati wa sasa tartibu Hii Qur'ani imeletwa kwa jina nini Ituongoze sisi na hakusema Allah subhanu wa Ta'ala katika kitabu chake, Ulaika ladhina hada Allah fabihudahum Iktadi Hakutuambia sisi tuwaige mitume wa Allah. Wale ndio Allah amewaongoza. Kwa hivyo kwa ule uongofu waliokuwa nao na sisi tuwafuate wao tuwaige. Kuna mtu hapa aweza kunthibitishia kwa Musa aliamua kufanya demonstration. Kisha aende akashtaki dhulma ya Firaun. Kwa nani? Kwa Firaun. Niwatasaidika. يا قوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده حالي كان دياليا هيفو هيفو مشو الله سبحانه وتعالى اكاموكو موسى وناسوا وكه اكاموغاميزا ناني فرعون الله سبحانه وتعالى اسهى في سوره الاعراف ربك الحسنى على بني اسرائيل bima sabaru kwa ile subra waliokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala akawatimizia ahadi yake nzuri ya kuwapa uongozi akamwangamiza wadhamarna ma kana yasna fi firaun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun kwa hivyo alimwangamiza Firaun na jeshi lake lote ambakrati abihim lakini kwa subra waliokuwa nayo ile subra ndio iliwapelekea huko na jambo muhimu sana nieleweke. eleweke. islam asema, "As-sabru ala jawri al min usuli ahli sunnati wal jamaa." Kuwa na subra juu ya dhulma ya viongozi ni msingi katika misingi ya ahlu sunnati wal jamaa. Sasa nataka nije nizungumzie reality ya ili jambo katika yale mambo ambayo sisi twayaona kwenye macho yetu. الشيخ الاسلام اسما ولا عله لا يعرف طائفه خرجت على ذي سلطان الا وكان في خروجها من الفساد ما هو اعظم من الفساد الذي ازالتهم نهوندا حيركاني كندي لولوت لا وقت وليتوك ispokuo uharibifu unaopatikana ni mkubwa zaidi kuliko ule uovu wanaotaka kuuondoa Tizama suria suria kiongozi wao Bashar al-Assad si Muislamu kwa sababu Duruz si waislamu wale wana itikadi chafu sana wakaamua watoke wampendue yule kiongozi wanawavione wakawambia nyinyi hamuna uwezo huo wa kuweza kumuondoa huyu kiongozi mkamweka mwingine mzuri zaidi fanyeni subra jamaa hawakusikiliza kwa sani zenu tuzungumze kwa akili timamu tu hivi hali ya suri ya ya furaisha nani anaweza kusema mashaallah baada yao kutoka kupiga vita kiongozi wao sasa hivi mambo amekuwa mazuri kabisa ni kweli hakuna tusiende mbali suria jirani yetu somali somalia somalia walivotoka nje ya taa ya kiongozi ali 90s wengi wenu mpengine hamjazaliwa wengi wenu hapa mjazaliwa na sura nazoziona hapa wengi wenu hamjazaliwa wakati huo hebu niambieni kwa ukweli baada ya wao kufanya hivyo ile nchi imesimama mpaka leo kuna kheri katika ile hali walonayo. Kwa nini sisi tusome tukapata ibra na mazingatio kwa ile mambo ambayo usistoweaona kwa macho yetu mbele yetu? Libya. Libya alikuwa kiongozi dhalim Muammar Gaddafi, alikuwa dhalim Lakini hivi ona baada ye kumuondoa kuna kheri imepatikana katika ile nchi. Tuzungumze ile ukweli. Sasa haya mambo mbali na kuwa sheria imeamrisha hata kwa akili timamu tu lau kama utakaya chini wewe uzingatie utakuta kuwa hakuna kheri ndani yake. toka watu wakasema sisi sasa hatukubali tunafanya demonstration. Usijidanganye ukaingia katika mambo kama hayo. Hakuna faida yeyote mtakayopata. Na nyinyi mmeona kwa macho yenu haya mambo hakuna faida mlioipata isipokuwa ni dhulma zimezidi na watu wameuawa na hakuna chochote za kufanya kule Mombasa kulifanywa demonstration kisha wakaenda kwa hoteli ya mmoja katika ndugu zetu wakaenda pale wakaanza kupiga mawe wakapiga mawe pale mtu hajawafanya chochote kisha pale nje kulikuwa na magari ya mipak. sio nini magari makubwa makubwa ali sababu hoteli kubwa wakatia ya moto yale magari nafikiri umeona nini Hivi ni muulize swali wale wenye magari wamefanya nini wale wenye magari wale wamewafanya nini wale hata wachome magari yao hii ya kuonyesha kuwa hawa watu ni watu ambao hawana kazi kuna watu wengine wamewaona kuwa wameprosper katika business zao wakawa wana hasad envy kwa nini hawa wanacho sisi hatuna la sivyo kwa nini uchome gari ya mtu ambaye haja kufanya kitu kwa nini kwa why ama niende katika chemist. Hii ndio mzuri zaidi. Jamaa wanaenda kuvunja chemist. Chemist ya kuza dawa. Kisha kijana mdogo na miaka 16, 17 anaiba Pampers. Wewe hata watoto nyumbani hauna. Waiba pempas. Mtu achukua Pampers kimbia nazo, huenda kumpelekea nani? Yule mwenye chemist amekufanya nini wewe? Kunaheri gani ndani ya hizi demonstrations zilizofanywa? Kisha mimi nashangaa aweza kutoka mtu akawapongeza watu wanaofanya hivyo kisha akasema nyinyi mmefanya kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam alivosema ah mtume sallallahu alaihi wasallam hivi Antufundisha hivi haya nsema nini mtume sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'inda sultanin jair kuzungumza maneno ya haki kwa kiongozi dhalimu taratibu ikiwa unasoma kiarabu vizuri sikiliza zaidi neno kalimatu haqqin 'inda 'inda nini Maanake mbele yake yule kiongozi mimi nashangazwa na baadhi ya watu akiwa kando huku akwambia yule kiongozi dhalimu yule yule kiongozi kadha yule lakini yule kiongozi akipita mbele yake mheshimiwa vipi mambo waendeleaje mambo mazuri mheshimiwa si ni hao tu ni hawa hawa akiondoka yule kiongozi yule mjinga sana yule kadha yule yule, yule na, siku yake moja tu yule tukauja kumngoa pale Akimuona mheshimiwa mimi naomba ukweli hii ndiyo hypocrisy unafik bi maana si mkweli wewe kwa afadhali ufuate mwenendo wa dini unavyokufundisha ikiwa yule kiongozi ni mdhali muombe Allah amuongoze ndivyo tulivyofundishwa sisi mwingine anasema kwa nini na yeye dhalim, sasa wewe utakatufanyaje ikiwa tutamlani sawa so, we curse him tumemlani amekuwa malaun atatudhulumu zaidi akiwa cursed ndio atakua mbaya zaidi kuliko vile alivyokuwa lakini wanaje ukamwomba Allah amuongoza yule mtu just use your mind kidogo tulia ukimwombea Mungu akimuongoza yule mtu si watu ndio wataketi na raha lakini wewe ukimlani ukasema huyu alaaniwe Ngoja uone the cast one anavofanya akilaaniwa sasa Ndiyo azidi kuwa nyinyi kwa hivyo hili jambo ni muhimu sana kadhalika yatakamfahamu kuwa sio katika njia ya wale wema waliopita tuliozungumza asubuhi kuzungumza maneno ya viongozi mbele za watu si sawa nimewaeleza kuhusu Musa Musa alitumwa yena na Harun salam msalam kwenda kwa Firaun. Mtu anaweza kusema lakini Musa kuna wakati mwingine alimtolea maneno Firaun makali ni kweli. Baada ya Firaun kukataa ule aliyolinganiwa na nani? Aliyolinganiwa na Musa. Musa siku moja yuko yena Firaun. Firaun akamwambia Musa Inna Allah akatajika katika sura tudisra walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat fasal bani Israil idh ja'ahum faqala lahu fir'aun inni laadhunnuka ya Musa mashhura Fir'aun amwambia Musa mimi nafikiria wewe, wewe, wewe Musa wewe umerogwa umefanyiwwa uchawi wewe umekorogeka akili yako simzima wewe Musa akamwambia لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مذبورا ولى لقد علمت أنت يا فرعون مbele yake hakuna mwashimiwa a a wewe fir'aun wewe mbele yake wajua kwa kila nilicho kuja nacho mimi chatoka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mbele yake. Kwa ikiwa kuna kitu chochote si kuzungumza kando. Kwa sababu hakuna faida wewe kuzungumza kando, waleta fitna. Waleta uharibifu katika ardhi. Nenda kwake kumwambia mbele yake. Ikiwa uwezi kufika ndika barua, itume. Haiwezi kufika basi ukakalifishwa wewe. Hutoulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii suala, la kuati viongozi na ikiwa wana makosa kwenda kwao kuwaambia Ndiyo mfumo wa wale wema waliotangulia ntawasomea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si maneno yangu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema man arada an yansaha li zii yoyote anayetaka kumadvise to advise ama kumfikishia ujumbe kumpa nasaha kiongozi fala yubdi lehu alaniya basi asimtangaze wazi mbele za watu asimzungumuze kiongozi mbele za watu maneno ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yubdi lehu alaniya asimpe nasaha yule kiongozi mbele za watu atangaza mbele za watu la walakin liyaخد biyadihi lakini amshike mkono yule kiongozi amshike mkono faykhlu bihi akaye pembeni yeye na baina yao wawili peke yao na kiongozi wake fa in qabila minhu fadhaka akikubali kutoka kwake yale maneno atamwambia alhamdulillah wa ila kana kad adda Aladhi alayhi na ikiwa ni kinyume cha hivyo bi nimekwenda nikamwambia sasa mimi nifanye nini nishafikisha hakukubali basi wewe umefikisha kile ambacho ni juu yako kufikisha Allah hakukukalifisha zaidi ya hapo kesho mbele ya Allah We una uduru alhamdulillah umefikisha ujumbe ya kufuata basi Hakusema hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kwazi hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi kuwa akikataa basi nenda huko nje ukaitishe maandamano usikubali usikubali piga yeye fanya nini hakuna kitu kama hicho na yoyote anayekwambia kinyume cha hivi kuwa Uislamu huamrisha wa violence wallahi muongo atuonyeshe Qur'an hiko hadithi za mtume salamu ziko wapi imeamrishwa hivyo wapi aweke wazo tuonesha na huwezi kupata Wacha hadithi sahih hata dhaifu pia upate Hupate hadithi dhaifu wala hasan wala sahiha inausema kuwa mtume salalahu alaihi wasallam ametuamrisha tuwadhalilisha viongozi kwa hili ni jambo muhimu sana ambalo takikana kwa kila mmoja wetu kulifahamu katika dini yetu na leo watu wengi sana wenda kinyume na mafunzo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio maana mkaona nchi nyingi sana na alasaf nchi za Kiislamu nyingi zimeanguka zikawa katika hali mbaya kwa sababu ya kufariki huu msingi kwenda kinyume na kwenda against Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam angalia Yaman, yaman, yaman na hali yao ni nani faudha, fujo pesa yao ilikuwa inafadali sasa hivi pesa imekuwa haina thamani kwa sababu hakuna stability katika ekonomi ya nchi vita kila mtu wataka uongozi kwa sababu ya kumwangusha kiongozi wao Na lau kama wangesubiri ile kiongozi ashamua washa kufa. mbona kuna mtu atapitisha siku yake kufa hizo vitisho itafika siku yake hata kufuata kuja mwingine lakini sisi tuna haraka tuna haraka haraka sana Hatutaki kubadilika lakini tutataka viongozi wetu wabadilike ileweza kumuona mtu uzato tomato na vitunguu mwizi kweli kweli wallahi mwizi akipima zile tomato ni tano akimtitia mtu hiyo boga moja chini mtili ya nne kinyomanani anajua amenunua nusu no kilo ummemekunuzwa moja halafu huyo yu, huyo yuko kwenye bunge la wananchi yule ni mwisi yule mwizi kabisa mwizi na wewe wewe mwezi wa tomato wewe tukikueka pale si so utatamaliza kabisa Yaani wefikiria ule yule mwizi na wewe waiba we tomato na vitunguu ikiwa huulizwi pesa za, za, za nchi unazo wewe wewe utafanya nini Nafikiri panya pia utakufa na njaa Kweli panya utakufa na njaa Hamta sikwambie na wewe angalia maneno yanayozunguka kwa watu wote wanaotoka njia ya taa viongozi yazunguka katika nini dunia basi wa ila sisi tumeletwa hapa duniani kwa sababu gani? Ah, ya ibada sio? Hivi sisi tukatazwa kwenda kuswali msikitini na jamaa kuwadhini, kuswali au katazwe, Taibu yote ataka nini zaidi yetu? Ikifika siku ya Eid wanunua mbuzi wako wachinja, siyo Wala wenda kuswali Eid uwanjani, alhamdulillah. dawa leo tufanye, sisi tumetoka Mombasa mpaka hapa kwa ajili ya kufanya da'wa. Hivi kwa hakuna amani, tungeweza kufika hapa sisi? Wallahi tusingeweza kufika. Alhamdulillah tuko kwenye Lakini wengi katika watu jicho lake aangukia katika mambo ambayo hakuna faida yoyote katika, katika maisha yake. Haangalii Allah amempa neema ngapi katika nafsi yake. Amepewa siha, amepewa afya, amepewa amani. Hivi itakuwa ni sawa? Angaliye ni sudan mwenda mbali sana sudan sudan si tu mwaka sasa kutoka hivi hivi maisha yao aishi mazuri hadi si inaanza na demonstration tu watu wakenwa mkono hivi na ngumi eh wako apse ya rabi rejeshe amani ba. awe yule dhalima atakayekuwa Yule kiongozi abaki aibe aibe lakini atuache sisi na amani yetu wapi hakuna tena leo watu wa njaa kwa sababu ya kukosa amani riziki haijitenda haya maneno pamoja na kuwa kuasharia meamrisha lakini lawu kama mtu atakaa atakaoafikirie na akidi timamu wallahi atasema maneno ni hakika si batili كيف na maneno haya tunaoyazungumza yana aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mtu ambaye yeye mwenyewe labda ameamua kupotosha basi ni yeye lakini sheria ya Allah iko wazi kabisa katika haya mambo wallahu musta'an naona wakati umezunga sana subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa